Lecții de viață pentru prințesă. Ce sunt instrumentele muzicale învățătorule, partea a treia. Ce sunt instrumentele muzicale învățătorule? Ele sunt niște cutii sonore care reproduc sunetele șoaptei, mângâierii, izbândei, suferinței. Dar muzica ce folosare? Prințesa mea, întrebarea asta este dificilă, dar am să încerc să-ți răspund. Muzica e ca și graiul omenesc, care exprimă bucuria, tristețea, euforia, elanul, dinamismul energizant al oamenilor, al păsărilor, al animalelor, chiar și al fenomenelor din natură. Și de ce nu ajunge atunci doar graiul? Știi, frumoasa mea, oamenii doresc să-și prelungească plăcerea audit auditivă. Sunetul pătrunde în urechi, apoi în suflet inundă cămările inimii, sălașul inichilor, circunvoluțiile creierului, pivnița stomacului, sinapsele mușchilor, atinge oasele prin rezonanță. Este o iradiere totală. Care te face să plângi, să râzi, să te legem, să zburzi, să te dizolvi în ritmuri, să plutești pe brațele dorului. Și cutiile acestea ciripitoare, cine le face? Mari meșteri ai sufletului, numai aceia știu să redea melancolia pianului, plânsul viorii sau durerea contrabasului. Dar cum cântă pianul? Pianul este un instrument muzical complex. Când pornesc pe clape degetele ambelor mâini, zici că se umple camera cu o vrajă cuceritoare, care te năpădește și care ai vrea să dureze cât viața. Uneori clipa ajunge la percepția eternității. Și tu înțelegi ce vor să zică clapele muzicale? Da, prințesă, este un dialog între degetele lumii reale și ireale, la limita cărora se găsește omul. El se scaldă în două ape deodată. Când dulce, când sărată, așa e în viață. Când ne e mai bine, când ne e mai rău. Și acest lucru pianul îl știe și ne-l repetă. Să ne bucurăm de imaginile consecutive. Dar vioara ce cântă? Plânsul omului, părerea de rău, regretele, visurile îmbălsămate, suferința aspunsă după iluzii. Vioara reflectă cerul, clinchetul de copil, bângăritul din tâi, țipătul păsărilor speriate, Spaima femeii că se termină iubirea, frica omului că viața se îndepărtează tiptil, Neputința lui de a opri timpul, care nu lucrează întotdeauna în favoarea lui. Așa de multe sunete scoate vioara și altele pe care e greu să le închizi în cuvinte. Dar care sunt mai frumoase, învățătorule, cuvintele sau muzica? Muzica. Ea cuprinde și cuvinte, dar și soarele și umbra sensului, semnificația vibrației. Este mai prețioasă, vrea să spună mai multe decât cuvântul. E cuvântul cântat, care și a zborul să ne transmită unde diafane, pe care nu le verbalizăm. Doar le preluăm emoțional și rezonăm corporal. Avem nevoie de sunetele muzicale, le dorim în fiecare zi, cu foamea de mâncare și cu setea apei, să le integrăm în golurile noastre interioare. Așa cum apa inundă toate colțurile naturii, indiferent ce îi vine în cale sau focul cum se întinde pe toată suprafața pe care a pornit. Dar apa și focul sunt periculoase în cantități mari, și muzica dăunează în cantități mari, și iubirea, și gelozia, și foamea, și durerea, toate deunează în cantități mari. Acesta este secretul vieții, să găsești un echilibru în toate ce faci. Natura de aceea ne este superioară, că a găsit un astfel de echilibru, un alt fel de echilibru decât omul, este în stare să se reînnoiască. Iarba veștejește, dar reînvie după un timp, același fir de iarbă, același copac, aceeași floare. Și oamenii mor și se nasc alți copii, dar copilul nu e același cu omul care a murit. Dar are asemănări, așa e. E singura consolare pentru oameni că vin vlăstare din urmă, originari, dintr-unchiul lui, cu calități și slăbiciuni. Ziceai de contrabas, e contra cuiva? Prin absurd, da. Are niște voci înfundate, ritmice, parcă e pus pe același refren. Și atunci ce folos are? Ca și sare în bucate, el face contrastul prin care orice muzică devine mai dulce. Mie întotdeauna mi-a fost milă de contrabasiști. Nu colegeau lauri, ei fiind și contra și bas. Ce alte cutii cu sute din vise mai știi, învățătorule? Sunt mai multe prințese: flautul, violoncelul, harpa, toba, orga. Desegnează-mi, rog, uite, acesta e flautul care cântă numai iluzii. Violoncelul este serios și suferind tot timpul, dar modest. Nu-și strigă ca toba bătută cu putere, nici triumful ca și trompeta victoriei. Dar harpa ce ne povestește? Povestea cenușăresei. Prințesă, a creștinului adevărat, care dacă trece pragul bisericii, <coughs> știe precis că și-a ajutat semenii și nu vine în lăcașul sfânt doar pentru iertare. Dar celelalte puti rupte din sentimentele omului ce cântă. Mica mea prințesă, cea mai frumoasă muzică produce o sumedenie de instrumente la oaltă într-o cameră acustică, o sală de operă, unde răsună tot ce ne doare să ne bucură, de la Chopin, Mozart, Puccini, Verdi, până la Vivaldi, Brahms, Beethoven, și sunt mulți alții pe care prințesa are toată viața să-i asculte. Dar ce e o orchestră? De atunci când toți îngerii cerului Coboară pe și Umerii noștri Sau la picioarele noastre Și ne roagă să-i primim în case În suflet Învățătorile Vreau să ascult muzică O orchestră întreagă Te rog, făm pe plac Vreau să fac parte din rândul oamenilor Pe care îi bucură Sau îi întristează muzica Oricum îi împlinește Vreau să cunosc um